Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 44 Deodată Monte Cristo se ciocni de ceva, pitit pe după o roabă încărcată cu frunze. Acest ceva se ridică lăsând să-i scape un strigăt de uimire. Și Monte Cristo se pomeni în fața unui omuleț de vreo 50 de ani care culegea fragi și îi așeza pe frunze de viță. Să tot fi fost acolo vreo 12 foi de viță și aproape tot atâția fragi. Ridicându-se, omulețul fu cât pe aci să-și piardă fragii, frunzele și cumpătul. Îți culegi recolta?" întrebă Montecristo zâmbind. Iertați-mă, domnule," răspunse omulețul ducându-și mâna la șapcă. E adevărat că nu sunt sus la post, dar abia m-am coborât mai adinea ori de acolo." Veziți de treabă, prietene," îi spuse Contele. Culegeți fragii dacă ți-au mai rămas. Mai am încă zece. Aici, după cum vedeți, sunt 11 și aveam în total 21, și unu, cu cinci mai mult decât acum un an." Dar nu-i de mirare, fiindcă primăvara a fost călduroasă anul acesta, iar fragilor, știți, le trebuie căldură." Iată de ce, în loc să am 16, câți am avut anul trecut, anul acesta, vedeți, am 11 culeși, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vai de mine, îmi lipsesc doi. Erau aici ieri chiar, domnule, erau aici, sunt sigur, fiindcă i-am numărat. Trebuie că băiatul Simonei mi-a șterpelit. L-am văzut dând târcoale pe aici azi dimineață. Ah, secătură mică! Să fure dintr-o gradă! Nu știe ce poate păți din pricina asta." Într-adevăr e grav," spuse Montecristo, dar trebuie să ții seama de tinerețea vinovatului și de lăcomia lui." Nici vorbă că țin," răspunse grădinarul, și cu toate astea tare mi-e neplăcut. Dar vă mai cer iertare încă o dată, domnule." Oți fi un șef, iar eu vă țin aici." Și privirea lui îngrijorată cercetă figura și costumul albastru al contelui. Liniștește-te, prietene," îi spuse Montecristo cu zâmbetul pe care știa să-l facă după cum voia, cumplit sau binevoitor, și care de data aceasta nu arăta decât bunăvoință. Nu sunt un șef venit să te inspectezi, ci doar un simplu călător mânat de curiozitate." Ba chiar începe să-mi pare rău de vizită, fiindcă văd că te fac să-ți pierzi timpul. Timpul meu nu costă cine știe ce parale, răspunse omulețul cu un zâmbet trist. E totuși al stăpânirii și n-ar trebui să-l pierd de pomană, dar am primit semnalul care m-a anunțat că pot să mă odihnesc o oră. Grădinarul se uită la un cadran solar căci în ograda turnului de la Montlării se găseau de toate până și un cadran solar. Și, vedeți, mai am încă zece minute de stat. Și apoi fragii mei se copseseră, iar dacă îi lăsam o zi mai mult... De altfel, închipuiți-vă, domnule, poate nu să mă credeți, dar mi-i mănâncă hârciogii. Nu mai spune. Zău că n-aș fi crezut una ca asta, răspunse Montecristo serios. Vecinătatea hârciogilor nu e plăcută deloc pentru noi care nu-i mâncăm îndulciți cu miere, cum îi mâncau romanii. Cum? Romanii îi mâncau? Se miră grădinarul. Mâncau hârciogi? Am citit asta în Petronius, răspunse contele. Adevărat? Cred că nu sunt bun deloc, deși se spune gras ca un hârciog. Și nu-i de mirare că hârciogii sunt grași, domnule, fiindcă dorm toată ziulica și nu se trezesc decât ca să roadă toată noaptea. Iată, anul trecut aveam patru zarzăre. Ei mi-au gustat dintr-una. Aveam o piersică roșie, una singură. E un fruct rar adevărat. Închipuiți-vă, domnule, hârciogii mi-au mâncat-o pe jumătate înspre partea zidului." O piersică roșie, frumoasă și grozav de gustoasă. De când sunt, n-am mâncat una mai bună. Ai mâncat-o se miră Contele de Montecristo. Adică a mâncat doar jumătatea care mai rămăsese, înțelegeți? Avea un gust minunat, domnule. A furisiții de a aleg cele mai bune bucățele. Seamănă cu fiul Simonei care, ce să spun, N-a ales nici el fragii cei mai răi. Dar anul ăsta, continuă grădinarul, n-am grijă. Nu o să se mai întâmple asta chiar dacă o fi să stau toată noaptea de pază când fructele vor începe să se coacă. Montecristo, văzuse destul. Fiecare om își are patima lui care îi roade inima, așa cum fiecare fruct își are viermele lui. Patima telegrafistului era grădinăria. Montecristo plivi câteva frunze de viță care țineau umbră ciorchinilor și cuceria astfel inima grădinarului. Ați venit să vedeți telegraful?" întrebă grădinarul. Da, dacă nu e cumva oprit de lege." Nu e oprit deloc," răspunse grădinarul, fiindcă nu e niciun pericol. Nimeni nu știe și nici nu poate să știe ce vorbim noi." Mi s-a spus că repetați semnale pe care nici voi nu le înțelegeți. Așa e, domnule. Iar mie îmi place mai mult că e așa," răspunse telegrafistul râzând. De ce îți place mai mult așa? Fiindcă în felul acesta eu n-am nicio răspundere. Sunt o mașină, nimic altceva și nu trebuie decât să funcționez. Mai mult nu mi se cere." Drace," își spuse Montecristo zâmbind." Nu cumva, dintr-o întâmplare, oi fi nimerit peste un om fără ambiție? Ar fi o nenorocire. Domnule, continuă grădinarul, aruncând o privire spre cadranul solar. Cele zece minute au să se termine în dată. Mă întorc la postul meu. Vreți să vă urcați și dumneavoastră cu mine? Te urmez. Și într-adevăr, Montecristo intră în turnul împărțit în trei etaje. Jos se găseau câteva unelte agricole, sape, greble, stropitori, rezemate de zid. Acesta era tot mobilierul. La al doilea etaj era locuința obișnuită sau, mai bine zis, locuința de noapte a funcționarului. Aici se găseau câteva biete mobile, un pat, o masă, două scaune, un ciubar de piatră, plus câteva ierburi uscate, atârnate de tavan. Montecristo recunoscu măzărichea și fasolea spaniolă, căruia omulețul ei păstra mânța în păstaie. Grădinarul le etichetase pe toate cu grija unui maestru botanist din grădina botanică. Trebuie mult timp ca să înveți telegrafia?" întrebă Montecristo. Nu învățătura ține mult, ci timpul de probă. Ce le-a fă primești?" O mie de franci, domnule." Cam puțin." Da, dar, după cum vedeți, am și locuință." Montecristo se uită prin încăpere. Mai ales dacă nu ți să ai o locuință ca lumea," murmură el. Urcare la al treilea etaj, acolo era camera de lucru a telegrafistului. Montecristo se uită rând pe rând la cele două mânere de fier cu ajutorul cărora slujbașul punea în mișcare aparatul. E foarte interesant." Spuse el. Dar viața asta trebuie să-ți se pare la urma urmei cam searbădă. Da, la început ți se înțepenește gâtul tot uitându-te, însă peste un an sau doi te obișnuiești. Apoi avem și noi orele noastre de odihnă și zilele când nu lucrăm. Zilele când nu lucrați? Da. Care? Zilele cu ceață. Adevărat. Zilele cu ceață sunt zilele mele de sărbătoare. Atunci cobor în grădină și răsădesc, tai potrivesc crengile curăți de omizi. Și tot așa timpul trece mereu. De câte vreme ești aici? De zece ani. Și cu cei cinci ani de probă, fac 15 Câți ani ai? 55. și cinci. Câți ani de serviciu trebuie să ai ca să ieși la pensie? Douze și cinci de ani, domnule. Și la cât se ridică pensia? La 100 de taleri. Biata omenire, murmură Montecristo. Ați spus ceva, domnule? întrebă slujbașul. Spuneam că e foarte interesant. Ce anume? Tot ce mi-arăți și chiar nu înțelegi nimic din semnele pe care le faci? Absolut nimic. N-ai încercat niciodată să le înțelegi? Niciodată la ce mi-ar folosi. Totuși, sunt unele semne care ți se adresează dumitale direct, fără îndoială. Pe acelea le înțelegi? Sunt totdeauna aceleași. Și ce spun ele? Nimic nou. Ai o oră sau pe mâine." Numai lucruri cu totul nepericuloase," observă Monte Cristo. Dar, iată, uită, nu cumva corespondentul dumitale s-a pus în mișcare." Adevărat, vă mulțumesc, domnule." Ce-ți spune? Înțelegi ceva? Da, mă întreabă dacă sunt gata." Și cum îi răspunzi?" Printr-un semn care îi arată corespondentului meu din dreapta că sunt gata și îl invit totodată și pe corespondentul din stânga să se pregătească." E foarte ingenios," spuse contele. Veți vedea," urmă omul plin de mândrie. Peste cinci minute o să vorbească." Va să că mai am cinci minute, gândi Montecristo. E mai mult decât îmi trebuie. Dragă domnule, continuă el, dăm voie să-ți pun o întrebare. Vă ascult. Îți place grădinăria? Mor după ea. Ai fi fericit dacă în locuința grădiniței acesteia de șapte metri ai avea o grădină de vreo doi stânjeni? Domnule, aș face din ea raiul pe pământ. Cu cei o mie de franci ai dumitale o duci greu, nu-i așa? Destul de greu, dar oricum trăiesc. Așa e, însă n-ai decât o biată grădiniță. E adevărat, grădina nu-i mare deloc. Și așa cât e de mică, mai e și plină de hârciogi. Asta mă necăjește cel mai mult. Ia spunem. Dacă ai avea nenorocirea să întorci capul când îți vorbește corespondentul din dreapta, ce ar fi? Nu l-aș vedea. Și ce s-ar întâmpla atunci? N-aș putea să-i repet semnalele. Și apoi, s-ar întâmpla că, nerepetându-le din pricina neatenției, aș fi amendat. Cu cât? O sută de franci. O zecime din venitul dumitale. Foarte frumos. De. Făcut slujbașul. Ți s-a întâmplat vreodată să fie amendat? Întrebă Montecristo. O dată, domnule, pe când altoiam un trandafir galben. Bine, ia spune ce s-ar întâmpla dacă te-ai hotărât să schimbi ceva din semnal sau să transmiți un altul? Atunci ar fi altceva. Aș fi dat afară și mi-aș pierde pensia. sute de franci? O sută de taleri, da, domnule, de aceea vă închipuiți că nu o să fac niciodată asemenea lucruri. Nici pentru leafa dumitale pe 15 ani? Ea gândește te fiindcă merită să te gândești, nu e așa? Pentru 15.000 de franci? Da. Domnule, mă înspăimântați! Ei, aș! Domnule, voiți să mă ispitiți? Exact! 15.000 de franci, înțelegi? Domnule, lăsați-mă să-mi privesc corespondentul din dreapta. Din potrivă, nu te uita la el, ci uită-te aici. Ce-s astea? Cum? Nu cunoști hârtiuțele pe care ți le arăt? Bancnote. De o mie sunt în total 15. Și ale cui sunt? Ale dumitale, dacă vrei. Ale mele... Strigă slujbașul cu glas sugrumat Da, da, ale dumitale Cu totul ale dumitale Domnule Iată, corespondentul din dreapta a început să semnalizeze Lasă-l să semnalizeze Domnule, m-ați oprit din lucru și am să fiu amendat O să te coste o 100 de franci Vezi bine că ai tot interesul să iei cele 15 bani, note ale mele Domnule Corespondentul din dreapta își pierde răbdarea. Repetă semnalele. Lasă-l în pace și ia banii. Contele pusese teancul în mâna slujbașului. Acum, îi spuse el, asta nu-i de ajuns. Cu 15.000 de franci n-ai să poți trăi. O să mai împăstrezi postul. Nu, nu, ai să-l pierzi, fiindcă o să semnalizezi altceva decât corespondentul dumitale. Vai, domnule, ce-mi propuneți să fac?" O, ca toată." Domnule, numai dacă mă veți sili, zău, chiar mă gândeam să te silesc." Și Monte Cristo scoase din buzunar un alt ang de bancnote. Iată, alte zece mii de franci," spuse el. Cu cei 15 pe care iai în buzunar, o să facă douăzeci și cinci de mii." Cu cinci mii de franci ai să-ți cumpere o căsuță drăguță și doi stânjeni de pământ." De la celelalte douăzeci de mii, ai să ai un venit de o mie de franci. O grădină de doi stânjeni și o mie de franci venit. Doamne, doamne! Hai, iale le odată! Și Monte Cristo puse cu forța cei zece mii de franci în mâna slujbașului. Ce trebuie să fac? Nimic greu. Dar ce? Repete semnalele astea. Monte Cristo scoase din buzunar o hârtie pe care erau trei semnale desenate și niște numere arătând ordinea în care trebuiau făcute. După cum vezi, n-o să țină mult. Da, dar pentru asta o să capeți piersici roșii și atâtea altele. Lovitura așa atinse ținta. Prins de călduri și asudând din belșug, bietul om execută una după alta cele trei semnale date de conte în ciuda semnalelor desperate ale corespondentului din dreapta, care, neînțelegând nimic din schimbarea petrecută, începea să creadă că omul cu piersicile a înnebunit. Cât despre corespondentul din stânga, el repetă conștiincios semnalele primite și ele fură în cele din urmă culese de ministerul de interne. Acum, iată-te bogat," spuse Montecristo. Da." Răspunse slujbașul Dar cu ce preț? Ascultă, prietene, continuă Montecristo Nu vreau să ai remușcări Crede-mă, deci Îți jur că n-ai făcut nimănui niciun rău Și că ai slujit planurilor lui Dumnezeu Slujbașul Lobanii îi pipăi, îi numără Obrajii când îi păleau, când îi se înroșeau În sfârșit, porni în goană spre odaia lui Ca să bea un pahar cu apă dar n-apucă să ajungă până la ciubăr și leșină în mijlocul fasolelor uscate La cinci minute după ce o știre telegrafică nouă sosi la minister Debrei puse să-i se înhame caii la cupeu și porni în goană la danglar Soțul dumitale are cupoane de-ale împrumutului spaniol?" O întrebă el pe baroană Cred și eu, are cupoane în valoare de vreo șase milioane." Să le vândă la orice preț De ce? Fiindcă don Carlos a fugit din Burj Și s-a reîntors în Spania Cum ai aflat? Pe naiba, răspunse debrei brei Înalțând din umeri Așa cum aflu toate știrile Baroana nu mai așteptă să-i se spună încă o dată Dădu fuga la soțul ei Care, la rândul său Alergă la agentul de schimb Poruncindu-i să vândă la orice preț Când se află că domnul Danglar vinde Fondurile spaniole scăzură în dată. Danglar pierdu 500 de mii de franci, dar scăpă de toate cupoanele. În aceeași seară se putea citi în mesagerul. De pește telegrafică. Regele Don Carlos a scăpat de sub supravegherea la care era supus la Burj și s-a reîntors în Spania prin granița Cataloniei. Barcelona s-a răsculat în favoarea lui. Toată seara nu se vorbi decât despre prevederea lui Danglar, care își vânduse cupoanele și despre norocul speculantului de efecte publice, care nu pierdea decât 500 de mii de franci într-o asemenea lovitură. Cei care își păstraseră bonurile sau le cumpăraseră pe ale lui Danglar, se crezură ruinați și petrecură o noapte zbuciumată. A doua zi se putea citi în monitorul. Mesagerul a anunțat ieri fără niciun temei fuga lui Don Carlos și răscoala din Barcelona. Regele Don Carlos n-a părăsit Burj, iar în peninsulă domnește cea mai desăvârșită liniște. Un semnal telegrafic, prost înțeles din pricina ceții, a dat naștere acestei greșeli. Acțiunile sporiră la dublu față de cifra la care scăzuseră. Astfel, Ținând seama de pierderea la vânzare și de lipsa câștigului, Danglar pierduse un milion. Bun, îi spuse Montecristolui Morel, aflat la el în clipa când se anunța ciudata urcare la bursă, căreia Danglar îi căzuse victimă. Cu douăzeci și cinci de mii de franci, am făcut o descoperire pentru care aș fi plătit și o sută de mii. Ce ați descoperit? întrebă Maximilian. Am descoperit cum poate fi scăpat un grădinar de hârciogii care îi mănâncă piersicile. Capitolul 24. Fantomele La prima vedere și privită pe din afară, casa din Otuii n-avea nimic splendid în ea, nimic din ceea ce s-ar fi putut aștepta de la o locuință hărăzită Mărețului Conte de Montecristo. Dar simplitatea aceasta se datora voinței stăpânului, care poruncise să nu fie nimic schimbat pe din afară Ca să te poți convinge de lucrul acesta, n-aveai decât să privești interiorul Într-adevăr, de cum se deschidea poarta, priveliștea era cu totul alta Domnul Bertuccio se întrecuse pe sine însuși în ceea ce privește gustul alegerii mobilelor și executării lor Așa cum altădată ducele Dantan dobărâse într-o noapte o aleie de copaci care stânjenea vederea lui Ludovic al XIV-lea, Bertuccio, în numai trei zile, plantase o curte care fusese în întregime goală. Acum, plopi frumoși împreună cu sicomore aduși cu rădăcinile lor uriașe, umbreau fața da principală a casei în fața căreia în locul pavajului pe jumătate ascuns de iarbă, se întindea o pajiște de gazon Brazdele pajiștei puse chiar în dimineața aceea Formau un covor nesfârșit pe care se mai vedeau încă picăturile de apă cu care fusese răstropite De altfel, poruncile fusese rădate de către conte El însuși îi dăduse lui Bertuccio un plan cu numărul și locurile copacilor care trebuiau plantați Cât și cu forma și felul pajiștei ce trebuia să ia loc pavajului Privită astfel, casa devenise de nerecunoscut și Bertuccio însuși spunea că nu mai recunoaște așa strânsă cum era în cadrul ei de verdeață. Cât timp fusese acolo, intendentului nu i-ar fi părut deloc rău să facă unele schimbări și în grădină, dar contele îl oprise în mod special să se atingă de ceva. Bertuccio se despăgubiu umplând cu flori, anticamerele, scările și căminele. Ceea ce vedea neîntrecută neîntrecuta priceperea intendentului și adânca știința a stăpânului, pentru unul în a servi, pentru celălalt în a se face servit, era faptul că această casă, goală de 20 de ani, atât de sumbră și de tristă încă în ajun, îmbibată de neplăcutele miasme cărora li s-ar putea spune miasmele vremurilor, căpătase într-o zi, odată cu aparența de viață, Parfumurile preferate de stăpân și lucrurile cele mai dragi lui Căci sosind, Monte Cristo își putea găsi la îndemână cărțile și armele Putea avea sub ochi tablourile preferate Putea întâlni în anticameră câinii pe care îi plăcea să-i mângâie Păsările al căror cânt îi era drag Și întreaga locuință trezită dintr-un somn îndelungat Așa cum fusese trezit castelul frumoasei adormite Trăia, cânta, înflorea, asemenea caselor îndrăgite multă vreme, unde ne lăsăm fără voia noastră o parte din suflet, atunci când, din nefericire, trebuie să plecăm Prin curtea frumoasă, servitorii alergau în sus și în jos Unii, stăpâni ai bucătăriilor, umblau pe scările abia reparate ca și cum ar fi locuit de totdeauna aici Ceilalți umpleau șoproanele cu trăsurile numerotate și rânduite la locurile lor, părând că se află de 50 de ani acolo. Alții își găseau de lucru în grajduri, unde caii din stănoage răspundeau nechezând rândașilor care le vorbeau cu mult mai mult respect decât le vorbesc unii servitori stăpânilor. Biblioteca era împărțită în două părți pe două laturi ale pereților și cuprindea aproape 2000 de volume. Un compartiment întreg fusese destinat romanelor moderne și cele apărute în ajun se găseau puse la locul lor, împăunându-se în coperți roșii împodobite cu aur. De cealaltă parte a clădirii, făcând perechie bibliotecii, se afla sera, plină de plante rare înflorite în vase largi japoneze. În mijlocul serii, adevărată minunăție pentru vedere și miros totodată, se afla un biliard, care abia părăsise de jucătorii care lăsaseră bilele să se odihnească pe postav. O singură încăpere fusese cruțată de neîntrecutul Bertuccio. Pe dinaintea încăperii acesteia, situată în colțul stâng al primului etaj, la care se putea ajunge pe scara cea mare și se putea ieși pe scara dosnică, servitorii treceau curioși, iar Bertuccio trecea înspăimântat. La orele cinci precis, Contele urmat de Ali sosi în fața casei din Othui. Bertuccio îi aștepta venirea nerăbdător și neliniștit. Intendentul nădăjduia să fie felicitat, dar totodată se temea să nu-l vadă pe Monte Cristo încruntându-se. Montecristo coborâ în curte, străbătu întreaga locuință și făcu ocolul grădinii, tăcut, fără să dea nici cel mai mic semn de aprobare sau de nemulțumire. Intrând însă în dormitor, situat față față cu încăperea închisă, el întinse mâna spre sertarul unei mici mobile din lemn de trandafir care i-a trăsese atenția încă de la prima venire. Asta nu poate servi decât pentru mănuși," spuse el. Într-adevăr, excelență," răspunse Bertucion cântat. Deschideți și veți găsi mănuși." În celelalte mobile, Contele găsi tot ce că poate găsi Sticluțe, țigări, juvaieruri. Bine, spuse Montecristo Iar domnul Bertuccio se retrase fericit Într-atâta de mare și de reală era puterea și înrăurirea lui Montecristo asupra celor din preajma lui Exact la ceasurile șase se auzi în fața porții tropotul unui cal Capitanul de sosise călare pe Medea Monte Cristo îl întâmpină pe peron cu zâmbetul pe buze. Sunt sigur că am venit primul," îi strigă Morel. Am făcut-o din adins cu gând să vă am o clipă singur înaintea tuturor celorlalți. Julie și Emanuel vă trimit milioane de complimente. Ei, dar știți că e încântător aici? Spuneți-mi, conte, oamenii dumneavoastră au să-mi îngrijească bine calul?" Fii liniștit, dragă Maximilian!" Se pricep ei, are nevoie să fie zvântat, dacă ați ști ce goana a tras, un adevărat uragan." Cred și eu, doar e un cal de cinci mii de franci," spuse Montecristo cu tonul unui tată care i-ar vorbi fiului său. Vă pare rău după ei?" întrebă Morel cu un zâmbet deschis. Mie ferească Dumnezeu," răspunse Contele. Nu mi-ar părea rău numai dacă n-ar fi calul bun." E atât de bun, dragă conte, încât domnul de șatoreno cel mai grozav cunoscător din Franța și domnul de brei care călărește caii arabe ai ministerului, gonesc pe urmele mele în clipa de față și sunt la o oarecare distanță, după cum vedeți. Ba mai sunt încă și urmăriți îndeaproape de caii baroanei d'Anglar, care merg la trap întins, făcând cam vreo șase leghe pe oră. Așadar, vin și ei după dumneata?" Întrebă Monte Cristo. Iată-i! În aceeași clipă, un cupeu cu BDV În spume și doi cai de șa Gâfâind Se opriră dinaintea porții Care se deschise în fața lor Îndată cupeul făcu un ocol Și trase la peron Urmat de cei doi călăreți Debrei descălecă într-o clipă Și se repezi spre portieră El îi întinse mâna baroanei Care, coborându-se Îi făcu un semn neobservat de nimeni în afară de Monte Cristo. Dar contelui nu-i scăpă nimic și în gestul acesta el văzu lucind un bilețel alb, tot așa de neobservat ca și gestul. Bilețelul fus trecurat din mâna doamnei Danglar, în aceea secretarului ministerului, cu o ușurință care arăta obișnuința unei asemenea manevre. După soția sa, și bancherul palid ca și cum ar fi ieșit dintr-un mormânt, nu dintr-un cupeu. Doamna Danglar aruncă în jurul ei o privire rapidă și cercetătoare, înțeleasă doar de Monte Cristo. Privi curtea, coloanele și fațada casei, apoi, înăbușindu-și o ușoară emoție care i s-ar fi ivit fără îndoială pe chip, dacă nu s-ar fi stăpânit, ea urcă treptele peronului, spunându-i lui Morel. Domnule, de mi-ai fi prieten, te-aș întreba dacă nu vrei să vinzi calul." Zâmbetul lui Morel semăna bine cu o strâmbătură. Tânărul se întoarse spre Monte Cristo ca pentru a-l ruga să-l scoată din încurcătură. Contele îl înțelese. – De ce nu m-ați întrebat pe mine, doamnă? – răspunse el. – Cu dumneata nu e îngăduit omului să-și dorească nimic, fiindcă e prea sigur că l-ar obține. – De asta l-am întrebat pe domnul Morel, răspunse baroana. – Din păcate, urmă contele, sunt martor că domnul Morel nu-și poate ceda calul. Onoarea al silește să-l păstreze. Cum asta? A pus rămășag că îl va îmblânzi pe Medea până în șase luni. Înțelegeți acum, baroană, că dacă nu l-ar mai avea înainte de termenul fixat, nu numai că ar pierde rămășagul, dar se va mai zice și că i-a fost teamă. Iar un capitan de spahii, chiar dacă ar vrea să îndeplinească o toană unei femei frumoase ca dumneata, lucru care, după părerea mea, e unul dintre cele mai sacre din lume și tot nu poate să dea naștere la asemenea zvonuri. Vedeți, doamnă, spuse Morel, zâmbindu-i recunoscător lui Monte Cristo. Cred că ai destui cai la fel ca ăsta, făcu Danglar cu un ton morocănos și prost ascuns sub un zâmbet greoi. De obicei, doamna Danglar nu lăsa asemenea atacuri fără răspuns. Totuși, Spre marea uimire a tinerilor, i-a părut că nici nu aude măcar și nu răspunse nimic Monte Cristo zâmbi observându-i tăcerea care vădea o umilință neobișnuită Și îi arătă baroanei două uriașe vase din porțelan chinezesc Cu șerpuiri de vegetații marine atât de groase și de bine lucrate Cum numai natura singură cu bogăția, tăria și gustul ei ar fi putut face Baroana păru încântată Zău, s-ar putea planta în fiecare câte un castan din Tuilerii, spuse ea. Cum de-au putut vârâ în cuptor asemenea enormități? N-ar trebui să ne întrebați pe noi, ăștia care facem doar statuiete și pahare fine, răspunse Montecristo. E o lucrare din alte vremuri, un fel de opera a duhurilor pământului și ale mării. Cum asta? Și din ce epocă poate fi? Nu știu. Am auzit doar că un împărat al Chinei pusese să îi se clădească un cuptor special. În cuptorul acela fusese arse unul după altul 12 vase asemănătoare celui de față. Două dintre ele s-au spart sub parafocului. Celelalte zece au fost coborâte la sute de brațe în fundul mării. Marea, care știa ce îi se cere, a zvârlit liane peste ele, iar coralii și-au încrustat scoicile. Au trecut astfel 200 de ani Marea le-a cimentat pe toate în adâncimile ei uimitoare Căci o revoluție l-a răsturnat între timp pe împăratul care voise să facă încercarea Și nu lăsase decât procesul verbal de constatare a arderii vaselor și a coborârii lor în fundul mării Peste 200 de ani procesul verbal fu regăsit și oamenii se gândiră să scoată vasele în golful unde fusese aruncate, au venit să le descopere scufundători, adăpostiți în aparate speciale. Dar din zece vase n-au fost regăsite decât trei. Celelalte fusese răsparte și împrăștiate de valuri. Îmi plac vasele acestea în fundul cărora îmi închipui uneori că niște monștri informi, înfricoșători, misterioși și asemănători a pe care numai scufundătorii îi văd, și-au țintit cu imire privirile lor șterse și reci și unde au dormit miliarde de pești ascunzându-se de urmărirea dușmanilor. În timp ce Monte Cristo vorbea, Danglar, pe care nu-l prea interesau lucrurile rare, smulgea fără să-și dea seama una după alta florile unui minunat portocal. Când sfârși cu portocalul, el se întoarse spre un cactus. Dar cactusul, cu o fire mai puțin prietenoasă decât portocalul, îl înțepă cumplit. Atunci banchierul trăsări și își frecă ochii, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un vis. Domnule, îi spuse Monte Cristo zâmbind, dumneavoastră sunteți amatori de tablouri și aveți lucruri atât de frumoase încât nu mă pot lăuda cu ale mele. Totuși, iată doi obema, un Pol Potter, un Mieriz, doi Gerardo, un Rafael, un Van Dic, un Zurbaran și doi sau trei Murilo, vrednici de a vă fi înfățișați. Iată, uită, făcut de brei, un obema pe care le recunosc. Adevărat? Da, abia a fost propus pentru muzeu. Cred că muzeul nu-l are, spuse întreagă Monte Cristo. Nu, totuși a refuzat să-l cumpere. De ce? întrebă Shatoreno. stim întrebare, fiindcă guvernul nu e destul de bogat pentru asta. Iartă-mă, spuse Shatoreno, deși aud zilnic de opt ani încoace asemenea lucruri, tot n-am putut încă să mă obișnuiesc cu ele. Ai să te obișnuiești până la urmă, răspunse Debrei. Nu cred, făcu Shatoreno. Domnul maior Bartolomeo Cavalcanti Domnul viconte Andreea Cavalcanti Anunță Baptistin. Un guler de mătase neagrabia ieșită din mâinile fabricantului, un obraz proaspăt ras, niște mustăți sure, o privire hotărâtă, un costum de maior împodobit cu trei plăcuțe de decorații și cinci cruci, în general o ținută fără sur de soldat din alte vremuri. Așa se înfățișa majorul Cavalcanti, duiosul pe care l-am cunoscut. Lângă el, Îmbrăcat în haine vădit noi, înainta cu zâmbetul pe buze vicontele Andreea Cavalcanti, fiul respectos pe care de asemenea l-am cunoscut. Cei trei tineri vorbeau împreună. Privirile lor se îndreptară de la tată la fiu și se opriră firește mai multă vreme asupra acestuia din urmă, cercetându-l cu deamănuntul. – Cavalcanti, debrei. frumos nume, spuse Morel, Zoașa. așa. Da," adăugă Shatoreno, e adevărat italienii ăștia au nume frumoase, dar se îmbracă prost." Prea ești pretențios, Shatoreno," răspunse Debrei. Hainele îi sunt făcute de un croitor cât se poate de bun și sunt noi nouțe." Tocmai asta nu-mi place. Domnul pare că s-a îmbrăcat astăzi pentru prima oară." Cine sunt domnii?" îl întrebă de anglar pe Montecristo. Ați auzit? Cavalcanti." Asta îmi spune numai cum îi cheamă și atâta Adevărat, nu sunteți la curent cu nobilimea noastră din Italia Cine spune Valcanti spune neam de prinț Au avere mare? întrebă bancherul. Uriașă! Și ce fac? Încearcă să o mănânce fără să reușească De altfel, au niște credite și la dumneavoastră După câte mi-au spus alaltăieri Când au venit să mă vadă I-am invitat special pentru dumneavoastră. Am să vi prezint. Mi se pare că vorbesc foarte curat francuzește, observă Danglar. Fiul a fost crescut într-un colegiu din sudul Franței. Cred că la Marsilia sau în împrejurim. Îl veți găsi entuziasmat. Entuziasmat? De ce? întrebă baroana. De franzuzoice, doamnă. Vrea neapărat să-și ia o soție din Paris Bună idee, n-am ce zice Făcu Danglar, înălțând din numeri. Doamna Danglar își privi soțul cu o expresie Care în orice alt moment ar fi prevestit o furtună Dar pentru a doua oară iată cu Baronul pare cam întunecat astăzi Îi spuse Montecristo doamnei Danglar Nu cumva or fi vrând să-l facă ministru nu, nu încă, după câte știu Mai curând cred că a jucat la bursă A pierdut și nu știe pe cine să dea vina Domnul și doamna de Vilfor Anunță Baptistin Cele două persoane anunțate intrară Cu toată stăpânirea de sine pe care o avea Domnul de Vilfor era vădit tulburat Atingându-i mâna, Monte Cristo simți că tremură Hotărât lucru numai femeile știu să se prefacă," își spuse Monte Cristo, uitându-se la doamna Danglar, care îi zâmbea procurorului regal și îi îmbrățișa soția. După ce se salutară, Contele îl văzut pe Bertuccio ocupat până peste cap cu treburile casnice, strecurându-se într-un salon așa alăturat de acela în care se aflau oaspeții. Contele se duse la el. Ce cauți, Bertuccio?" Excelența voastră nu mi-a spus câți oaspeți sunt. A adevărat. Câte tacâmuri? Numără-le dumneata. A sosit toată lumea, Excelență. Da. Bertuccio își strecură privirea spre ușa întredeschisă. Monte Cristo nu-l slăbea din ochi. Doamne! strigă el. Ce s-a întâmplat? întrebă Contele. Femeia! Femeia aceea! care aceea în rochie albă și cu atâtea diamante Blonda Doamna Danglar Nu știu cum o cheamă, dar ea e, domnule, ea e Care-i ea? Femeia din grădină Aceea care era însărcinată Care se plimba așteptând Așteptând Bertuciu rămase cu gura căscată, palid și cu părul zburlit Așteptând pe cine? Fără să răspundă Bertuccio îl arătă pe Vilfor, aproape la fel cum Macbeth îl arătase pe Banco Vedeți? Vedeți? îngăimă el Ce? El? El? Domnul procuror regal de Vilfor? fără îndoială că îl văd Așadar, nu l-am ucis? Ei, dar mi se pare că-ți pierzi mințile, dragă Bertuccio, spuse Contele Așadar, nu e mort? Sigur că nu Vezi bine că nu e mort. În loc să-l lovești între a șasea și a șaptea coastă din stânga, cum au obiceiul compatrioții dumitale, lui fi lovit ceva mai sus sau mai jos. Oamenii ăștia ai tribunalelor au sufletul bine prins în trup. Sau poate că din tot ce mi-ai povestit nu e nimic adevărat. E doar un vis al închipuirii dumitale, o nălucire a minții. Poate că ai dormit fără să-ți mistui bine răzbunarea și iată te-o fi apăsat pe stomac. Poate că ai avut coșmaruri și atâta tot. Haide, revin o în fire și numără. Domnul și doamna de Vilfort, doi. Domnul și doamna d'Anglar, patru. Domnul de Chatea domnul de Brei și domnul Morel, șapte. Domnul maior Bartolomeo Cavalcanti, opt." Opt," repetă Bertuccio, mai stai, mai stai." Prea te grăbești să pleci, ce naiba! Îl uiți pe unul din oaspeții mei! Întoarce-te puțin la stânga! Iată! Domnul Andreea Cavalcanti, tânărul acela în haine negre care privește fecioara lui Murilo! Uite! Acum se întoarce cu fața!" De data aceasta Bertuciu era cât pe-acis să scoată un strigăt pe care privirea lui Monte Cristo îl opri pe vârful buzelor. Benedetto!" mai el încet. Soartă nenorocită. E ora șase și jumătate, Bertuccio, spuse contele cu asprime. E ora când am poruncit să se servească masa. Știi că nu-mi place deloc să aștept. Montecristo se înapoie în salon, unde l-așteptau musafirii, în timp ce Bertuccio se îndrepta spre sufragerie, sprijinindu-se cu mâinile de pereți. Peste cinci minute, cele două uși ale salonului se deschiseră. Bertuccio, se ivi și, făcând o ultimă și eroică sforțare, spuse, Masa e servită!" Monte Cristo îi dădu brațul doamnei de Vilfor. Domnule de Vilfor," spuse el, Vă rog să fiți cavalerul doamnei baroanei Danglar. Vilfort Vilfor se supuse și trecură cu toții în sufragerie. Capitolul 25. Ospățul Fără îndoială că, trecând în sufragerie, oaspeții se simțiseră însuflețiți de același simțământ. Ei se întrebau ce influență ciudată îi adusese pe toți în casa aceasta, și totuși, oricât de uimiți și de tulburați se simțeau unii dintre ei, niciunul n-ar fi dorit să lipsească de aici. Cu toate acestea, Legăturile prea recente, situația neobișnuită și izolată, averea necunoscută și aproape uluitoare a contelui, îi obligau pe bărbați să fie prevăzători, iar pe femei să nu intre în casa unde nu existau femei care să le primească. Dar bărbații și femeile trecuseră unii peste prevederi, celelalte peste buna cuvință, iar curiozitatea, îmboldindu-i cu puterea ei de neînfrânt, îi făcuse să treacă peste toate. Nici unul dintre ei, nici măcar ca valcantii tatăl și fiul, unul cu toată înțepeneala, celălalt cu toată nepăsarea lui, nu putea să nu fie îngrijorat de faptul că se găseau la oaltă cu ceilalți, pe care îi vedeau pentru prima dată în casa omului acestui, al cărui scop nu l puteau înțelege. Văzând că la invitația lui Monte Cristo, domnul de forse se apropie de ea să-i dea brațul, Doamna d'Anglar tresării. Domnul de Vilfor simți că îi se tulbură privirea sub ochelarii de aur, când brațul baroanei îl prinse pe al său. Niciunul din gesturile acestea nu-i scăpă contelui. Chiar de pe acum, din simpla punere în contact a personajelor, observatorul avea ce privi cu cel mai mare interes. Domnul de Vilfor se așeza având la dreapta pe doamna d'Anglar și la stânga pe Morel. Contele luă loc între doamna de Vilfor și d'Anglar Celelalte locuri fură ocupate de debrei așezat între Cavalcanti tatăl și Cavalcanti fiul și de nou așezat între doamna de Vilfor și Morel.